hali ya bei ya tumbako katika soko sio nzuri, mwenendo wa bei sio nzuri ya Ufurahishi kampuni zote tatu zimeanza masoko lakini kampuni ya TRTC imeonekana kabisa kununua kwa bei ya chini sana. Sasa sisi kama Bodi ya Weiko tumeamua kufanya usitishaji wa kampuni ya TRTC kununua tumbako Mmpaka pale tutakapokuwa tumeamua kuendelea na masoko haya kupitia TRTC.